Розділ сьомий Тема прибирання Привіт, ЕМІ. Як вам ведеться? У мене справи так собі. Я ще й не надто пишаюся собою. Мені не можна було ознайомитися з Мією. Я мусив би знати, що це в якийсь химерний спосіб ще міцніше прив'яже мене до вас. Я дорікнув вам, що це й було вашою метою. Тільки ми до сьогодні не наважувалися в цьому зізнатися. Мія була людиною, яка нас пов'язувала. Ви приставили її до мене, а я за це вам помстився, використавши її. Не було це нечесним і щодо неї. Підвищений інтерес Мії до мене відповідає її підвищеному інтересу до вас. Емі, гадаю, ви маєте зробити кілька кроків на зустріч своїй подрузі, а мені варто було б зробити кілька кроків назад. Я мушу трохи прибрати зайвину зі свого життя. Бажаю вам приємного дня, Лео. Годину по тому. І що ж зайве ви збираєтеся прибрати? Мене? Вісім хвилин по тому. Я завжди вважав, що з листів само собою достатньо прибрано усе зайве. Проте тепер думаю, що мені слід якось поволі пригальмувати. Чотири хвилини по тому. Лео, нерішучий ви наш, знову за своє. Думаю, мені слід, якось поволі, пригальмувати. Ви отримуєте задоволення від того, що змушуєте мене брати участь у своїх нерішуче заявлених спробах зробити кроки назад? Лео, будь ласка, гальмуйте, але робіть це як належить. І не мучте мене оцими своїми. Думаю, мені слід, якось поволі, пригальмувати. Це мене вже якось поволі починає дратувати. Три хвилини по тому. Гаразд, я гальмую. Сорок секунд по тому. Нарешті. Тридцять п'ять секунд по тому. Вже загальмував. Двадцять п'ять секунд по тому. Тепер що? Дві хвилини по тому. Поки не знаю, чекаю зупинки. Двадцять п'ять секунд по тому. Зупинилися, добраніч. «Два дні по тому. Привіт, Емі. То що робити? Більше спілкуватися не будемо?» «Сім хвилин по тому. Ні, очевидь. Наступного дня. Без теми. Навіть добре якийсь час листів не отримувати. Дві з половиною години по тому. Так, до цього можна і звикнути. Чотири години по тому. Тільки тепер ми розуміємо, наскільки втомливе це листування. П'ять з половиною годин по тому. А вже ж, стрес. Самий стрес. Наступного дня. Як там міє? Дві години по тому. Гадки немає, ми і більше не бачимося. Вісім годин по тому. Навіть так? Прикро. Три хвилини по тому. Отож, прикро. Наступного дня без теми. Лео, з вами так цікаво? Дев'ять годин по тому. Дякую навзаєм. Наступного дня без теми. Що з Марлен знову почали з початку? Три години по тому. Ні, поки ні, але я над цим працюю. Як поживає ваша родина, як коліно Йонаса? Дві години потому. Рука. П'ять хвилин по тому. А вже ж, рука, перепрошую. Як рука Йонаса? Три з половиною години по тому. Не видно, вона ж загіпсована. Півгодини по тому. А вже ж, справді. Два дні по тому. Без теми. Як сумно, Еммі, нам не має що одне одному сказати. Десять хвилин по тому. Може, і раніше не було що сказати? Вісім хвилин по тому. Саме тому ми так багато розмовляли одне з одним. Двадцять хвилин по тому. Ми розмовляли мовчки, пусті балачки. П'ять хвилин по тому. Якщо ви так кажете, то мабуть так і було. Дванадцять хвилин по тому. Як чудово, що ви пригальмували. Три хвилини по тому. Але ж зупинку анонсували ви, Еммі. Вісім хвилин по тому. А ви щодня її оголошуєте? П'ять годин по тому. Може, взагалі припинимо? Три хвилини по тому. Ми вже це зробили. П'ятдесят секунд по тому. А ви вмієте зіпсувати настрій? Дві хвилини по тому. У вас навчилася Лео. Добраніч. Три хвилини по тому. Добраніч. Дві хвилини по тому. Добраніч. Хвилину потому. Добраніч. 50 секунд потому. Добраніч. 40 секунд потому. Добра ніч. 20 секунд тому. Добра ніч. Дві хвилини потому. Третя ночі. Де північний вітер? Добраніч. 15 хвилин потому. Третя година, 17 хвилин. Вітер західний, тож він мене не турбує. Добра ніч. Наступного дня. Тема доброго ранку. Доброго ранку, Лео. Три хвилини по тому. Доброго ранку, Емі. Двадцять хвилин по тому. Сьогодні ввечері личу до Португалії у відпустку з дітьми. Лео, ви ще будете зі мною, коли я повернуся. Я маю знати. Кажучи «зі мною, я маю на увазі». Що ж я маю на увазі? Я маю на увазі просто зі мною. Ви прекрасно розумієте, що я маю на увазі. Я боюся, що втрачу вас. Нехай пригальмували, нехай зупинилися, нехай будуть ні мій порожні слова. Але ні мій порожні слова з вами, а не без вас. 18 хвилин тому, так, Емі, хоч я не чекатиму вас, але буду з вами, коли повернетеся. Я буду з вами навіть під час зупинки. Подивимося, що з нами зробить ця двотижнева пауза. Може, піде нам на користь? Мені здається, що ми останніми днями і так добре писали одне одному. Щиро, ваш Лео. Дві години по тому. І ще одне, поки я не полетіла. Лео, скажіть мені щиро, ви втратили до мене інтерес? П'ять хвилин по тому. Щиро. Вісім хвилин по тому. Так, дуже щиро. Щиро, та якомога швидше, дуже прошу. Мені треба вести Йонаса, знімати гіпс. П'ятдесят секунд по тому. Коли я бачу, що отримав від вас лист, моє серце тьохкає. Сьогодні, як і вчора, як і сім місяців тому. Сорок секунд по тому. Попри ці німі порожні слова, це чудово. Відпустку врятовано. Бувайте. 45 секунд по тому. Бувайте. Вісім днів по тому. Без теми. Привіт, Лео. Я зараз у інтернет-кафе в Порто. Пишу, щоб ваше серце не зупинилося без голосного тьохкання. У нас все гаразд. У малюка пронос, відколи ми приїхали. Старша закохалася у португальця, викладача серфінгу. Залишилося лише шість днів. З нетерпінням чекаю нашого спілкування. Постскриптум. Не починайте з початку із Марлен. Шість днів по тому. Тема «Привіт». Любий Лео, я повернулася. Як вам вилося під час паузи? Що новенького? Мені вас бракувало. Ви мені не писали чому? Боюся вашого першого листа, а ще дужче боюся, що ви змусите мене на нього довго чекати. Що робитимемо далі? 15 хвилин по тому. Емі, немає потреби боятися мого першого листа. Ось він, і, до речі, цілком безневинний. Перше, новенького нічого, друге. Пауза була довга. Третє. Я вам не писав, бо тривала пауза. Четверта. Мені вас також бракувало. Гадаю, більше, ніж вам, мене. Ви принаймні мусили охороняти 16-річну доньку від сюрфінгіста. Чим завершилася історія? П'яте. Що робитимемо далі. Тут у нас три варіанти. А. Продовжувати, як і раніше. Б. Припинити все. В. Зустрітися. Дві хвилини тому до пункту 4. Фіона емігрує до Португалії та вийде заміж за серфінгіста. Вона прилетіла з нами додому зібрати свої речі. Вона так думає. До пункту 5. Я за зустріч. Три хвилини тому. Емі, ви мені інтенсивно снилися усю ніч. Дві хвилини тому. Серйозно. Зі мною таке теж було. Тобто ви мені інтенсивно снилися. А що означає інтенсивно? Сам сон був інтенсивним чи хоч трохи еротичним? 35 секунд по тому. Так, надзвичайно еротичним. 45 секунд по тому. Чесно, не схоже на вас. Хвилину тому. Я здивувався не менше. 30 секунд тому. «І, докладніше, будь ласка, що ми робили? Як я виглядала? Яке у мене було обличчя?» «Хвилину по тому. Ну, обличчя я не розгаледів». «Півтори хвилини по тому. О, такої. Підозрюю, я була білявою Еммі з великими грудьми з кафе Гюбер. П'ятдесят секунд по тому. Що ви до тих великих грудей вчепилися? У вас проблеми чи що?» «Дві хвилини по тому.» «Я просто дивуюся, Лео. Ви не бажаєте знати, чи маю я великі груди, зате хочете знати, чи немає у мене із цим проблеми. Це настільки нетипово для чоловіка, що можна запідозрити, що у вас самого величезна проблема – синдром великих грудей». Три хвилини по тому. Емі, сміливо можете вважати мене асексуальним, але великі, малі, повні, худі, широкі, пласкі, круглі, овальні, гранчасті або вугласті, себто будь-які груди, не цікавлять мене, якщо я не бачив обличчя жінки. Принаймні, я не схильний окремо від усього іншого, що складає цілісний образ жінки, перейматися оцінкою розміру жіночих грудей. Хвилину по тому. Лео, ви суперечите собі. Три листи тому ви розповіли мені про надзвичайно еротичний сон, у якому ви бачили мене повністю крім обличчя. Скажіть ще, що мої груди ви так і не розгледіли. 55 секунд по тому. У своєму сні я не бачив ані вашого обличчя, ані ваших грудей, ані взагалі жодної частини вашого тіла. Я лише відчував. Півтори хвилини потому. «Якщо ви не бачили мого тіла, тоді звідки знаєте, що жінкою, яку ви наосліп пожадливо мацали, була я?» «Хвилину по тому. Бо є лише одна жінка, яка висловлюється як ви. Це ви?» «Дві з половиною хвилини по тому. Ви хочете сказати, що ми розмовляли, поки ви мене обмацували наосліп? осліп?» «П'ятдесят секунд по тому». Я не обмацував вас наосліп, а відчував. І це цілком різні речі. І ми серед іншого розмовляли. 35 секунд по тому. Надзвичайно еротично. Півтори хвилини по тому. Нічого ви не розумієте, Еммі. В такі моменти ви, очевидь, мислите, як ваші чоловіки. Дві хвилини потому. Ось мої чоловіки, а ось the one and only благородний Лео, якого не цікавлять груди. На цій значній відмінності давайте завершимо на сьогодні. Мушу бігти, бо маю справи. Завтра спишемося. До зв'язку Еммі. Наступного дня. Тема «Зустріч». То що, Лео, зустрінемося? У мене якраз з'явилося дуже багато вільного часу. Бернард подався з дітьми в турпохід на тиждень. Я тут сама. П'ять з половиною годин по тому. Лео, вас що, зненацьке заціпило? П'ять хвилин по тому. Ні, мі. я міркую. Десять хвилин по тому. О, тоді нічого хорошого з цього не буде. Здогадуюся, про що саме ви міркуєте. «Лео, давайте зустрінемося, давайте не втрачати, можливо, останнього слушного моменту. Чим ви ризикуєте? Що вам втрачати?» «Дві хвилини по тому. Перше – вас. Друге – мене. Третє – нас. Сімнадцять хвилин по тому. «Лео, у вас панічний страх перед фізичним контактом». Ми побачимося, ми сподобаємося одне одному і розмовлятимемо одне з одним так, як завжди розмовляли, тільки цього разу в реалі. Ми відчуємо, наче давне одне одного знаємо. Вже за годину ми й не уявлятимемо, як було до того, як ми одне одного побачили. Ми сидітимемо за маленьким столиком у італійському ресторанчику. Я на ваших очах їстиму спагеті з песто, а можна мені ліпше з вонголе. А ще я повертатиму голову і створюватиму порух повітря, який ви відчуватимете, любий Лео. Нарешті це буде справжній, фізичний, реальний, антивіртуальний порух повітря. Півтори години по тому. Емі, ви не Мія. На Мію у мене не було жодних сподівань, як і в неї на мене. «Я і Мія розпочали зі знайомства, як це часто буває, коли двоє людей зустрічаються. У нас із вами, Еммі, все по-іншому. Адже ми стартували від лінії фінішу, тож у нас є лише один напрямок руху. Назад. Ми прямуємо до великого розчарування. Ми не можемо жити так, як пишемо. Ми не можемо замінити ті образи, що ми одне одному створили. Буде справжнім розчаруванням, якщо ви не схожі на Еммі, яку я знаю». А воно так і буде. Ви будете перегнічені, якщо я виявлюся не схожим на Лео, якого ви знаєте. А воно так і буде. Після нашої першої і єдиної зустрічі ми відчуватимемо протверезіння, інертність, як після ситного обіду, що виявився не до смаку, хоча ми його пожадливо чекали і місяцями готували. А тоді? Що тоді? Нічого. Кінець. З'їли. Робити вигляд, що нічого не було? Емі, тоді у нас перед очима буде розкрите, звільнене від чарів, розчароване, розламане відображення одне одного. Ми більше не знатимемо, що писати. Ми більше не знатимемо, навіщо писати. І колись, згодом зустрівшись ненароком у кав'ярні чи метро, ми намагатимемося одне одного не впізнати, не догледіти, одне від одного хутко відвернутися. Нам буде соромно від того, що сталося з нашим «ми». Що від нього залишилося? А нічого не залишилося просто двоє чужих людей зі спільним минулим, якому вони дозволили себе обманювати. Три хвилини тому. Так, а щодня вимирають сотні видів тварин. Хвилину тому. Це ви до чого? 55 секунд тому. «Лео, а ви все бідкаєтеся, бідкаєтеся, бідкаєтеся, бідкаєтеся, бідкаєтеся? У вас один песимізм, песимізм, песимізм, песимізм...» 25 секунд по тому. «Песимізм». 40 секунд по тому. знаки питання. Півтори хвилини по тому. «Песимізм». Один ви забули, отож або п'ять разів бідкаєтеся, і п'ять разів песимізм, або чотири рази бідкаєтеся, і чотири рази песимізм, і тоді одне бідкаєтеся, зайве. Дві хвилини по тому. А ви спостережливий, типовий Лео, дещо патологічно скутий, але турботливо уважний і коректний. А ще мені хотілося б побачити ваші очі, справжні ваші очі. Добраніч. Нехай вам наснюсь я, і ви тоді вже роздивіться мене. Три хвилини по тому. Добраніч, Еммі. Прикро, але я такий, який є. Такий, який є. Такий, який є. Два дні по тому. Тема «Зустріч». «Приємного вечора, Еммі. Ви досі на мене ображаєтеся». «Чи ми можемо випити сьогодні вночі по кілька келишків вина?» «Чекаю відповіді, ваш Лео». Півтори години по тому. «Привіт, Лео. Сьогодні ввечері зустрічаюся з Мією в Реалі. Ми вирішили розпочати, як у старі часи, і завершити в останньому відчиненому барі. А це означає, що додому можу повернутися аж о п'ятій ранку». «Шістнадцять хвилин по тому. Зрозуміло». Звісно, слід скористатися моментом, коли родини вдома немає. Передавайте вітання мії від мене. І приємного вам вечора. Вісім хвилин по тому. Оце один з небагатьох листів, коли я взагалі краще не знала б, як ви виглядаєте, коли щось таке пишете». До речі, у вас якесь химерне уявлення про родину або, принаймні, про мою родину. Щоб повернутися додому о п'ятій ранку, мені не потрібно чекати, поки нікого вдома не буде. Я можу це робити тоді, коли бажаю. Три хвилини по тому. І зі мною ви також можете зустрітися, коли забажаєте. Однаково, чи Бернард на тиждень пішов з дітьми у гори, а чи сидить удома у своїй кімнаті і будь-якої миті може завітати до вашої кімнати? 20 хвилин по тому. «Лео, нарешті ви це сказали. Ви могли б і не виголошувати позавчора слізну тираду, прохвилюючи першу зустріч, що назавжди й надрузки розіб'є наші відображення. Проблема геть не в цьому. Насправді ім'я вашої проблеми – Бернард. Ви надто себе любите, щоб бути другим після нього. Ви не хочете зі мною зустрічатися, оскільки навіть теоретично не зможете мене отримати». І байдуже, чи ви мене насправді хочете, а чи ні? У наших листах я належу лише вам, і лише там ви чудово можете зі мною впоратись, за власним бажанням переключаючись з близькості на дистанцію. Адже так? 45 хвилин по тому. Емі, ви не відповіли на моє запитання. Чи зустрічалися б ви зі мною і чи хотіли б цього, якби ваш чоловік сидів у сусідній кімнаті вдома? І ще одне. Що б ви йому сказали? Щось таке може? Так, милий, сьогодні ввечері я зустрічаюся з чоловіком, з яким уже рік листуюся, часто кілька разів на день, від доброго ранку до добраніч. Часто він перший, кому я щось кажу. Часто останній, з ким я ділюся думками, перш ніж лягаю спати. І вночі, коли не можу заснути, коли дме північний вітер, я йду не до тебе, милий. Ні, тоді я пишу листа цьому чоловіку а він відписує мені. Той тип чудовий засіб від північного вітру. Про що пишемо? Та нічого особистого лише про нас, як могли би скластися наші стосунки, якби не було тебе, мій милий, тебе і дітей. Отож сьогодні ввечері я з ним зустрічаюся. П'ять хвилин потому. Своєму чоловікові я ніколи не кажу «милий». П'ятдесят секунд потому. Ой, я перепрошую, Еммі. Ви, звісно, кажете «Бернарде». Поважніше звучить. Чотири хвилини по тому. Лео, не гнівайтеся, але ви маєте жалюгітне уявлення про хороший шлюб. Знаєте, що я скажу Бернарду, коли захочу ввечері зустрітися з вами? Так от я скажу. Бернарде, я сьогодні йду на зустріч. Зустрічаюся з другом. Можливо, повернуся пізно. Знаєте, що на це відповість Бернард? Розважайся. А знаєте, чому він так скаже? Хвилину по тому. Бо йому байдуже. Сорок секунд по тому. Бо він мені довіряє. Хвилину по тому. Довіряє? П'ятдесят секунд по тому. Так, він знає, що я не зроблю нічого такого, що поставить під сумнів наше з ним спільне життя, або може поставити під сумнів наше спільне життя. Дев'ять хвилин по тому. «А як же? Ви ж вирушаєте лише в зовнішній світ, до якого зазвичай у вас не доходять руки, а внутрішній світ залишається непорушним. Емі, уявімо, що ви закохалися у мене, а я у вас. Уявімо, що у нас роман, інтрижка, любовний зв'язок. Назвіть як хочете, Емі. То ви і тоді не робитимете нічого, що поставить під сумнів ваше з Бернардом спільне життя або може поставити під сумнів ваше спільне життя». Дванадцять хвилин по тому. Лео, ваші уявлення хибні. Я не закохаюся у вас. Не буде ніякого роману, інтрижки, любовного зв'язку чи як ви це називаєте. Це просто зустріч. Схожа на ту, коли зустрічаєшся зі старим добрим другом, якого давно не бачив, з тією лише невеликою різницею, що його не просто давно не бачив, а взагалі ніколи не бачив. Замість Лео, ти досі добре виглядаєш, я скажу. Лево, то он, як ви, виглядаєте. Отак буде. Вісім хвилин по тому. Ви хочете сказати, що вас цілком задовольнило б, якщо лише я закохався б у вас? Однобічно так би мовити. Тоді я б доскону писав вам палки листи, повні жаги, захоплення та любовної туги. І на додачу до цього ще вірші і пісні, мюзикли і опери. Тоді ви могли би сказати собі, чи Барнарду, чи обом, «Бачиш, добре, що я тоді все ж із ним зустрілася». Сорок секунд потому. «Що ж із вами зробила Марлен?» Чотири з половиною хвилини потому. «Емі, не зістрибуйте з теми. Марлен тут геть ні до чого. Це все відбувається лише між нами двома, або радше між нами трьома. Ваш чоловік також замішаний, хоча як настійно ви намагаєтеся це заперечити». І я аж ніяк не вірю вам, коли кажете, що це простий збіг – захотіти зустрітися зі мною, коли ваш чоловік десь далеко в горах із дітьми. Дві хвилини по тому. Ні, це не збіг. Просто цього тижня я маю більше часу. Тобто часу, який охоче проведу з людьми, які мені подобаються. Часу для друзів або тих, кого колись зможу другом назвати. До речі, час восьма година. Мушу бігти, мія вже точно на мене чекає». «Приємного вечора, Лео!» П'ять годин по тому. «Лео? Привіт, Лео. Вже спите? Вип'єте зі мною келих вина?» «Лео, Лео, Лео. Мені зараз ой, як паскудно!» «Еммі. Тринадцять хвилин по тому. Ні, я ще не сплю. Себто знову не сплю. Я активував собі сигнал, Еммі!» Увімкнув на повну гучність звук отримання нового листа і поставив ноутбук біля голови. Він мене оце щойно розбудив. Емі, я знав, що ви мені ще сьогодні напишете. А котра зараз година? О, лише початок першої. Щось ви Змією, Мією не протрималися довго. Вина пити не буду, бо вже почистив зуби, а вино і зубна паста – це як суп з локшиною та кава. Дві хвилини по тому. «Лео, я така рада, що ви з'явилися. А звідки це ви знали, що я ще напишу?» Сім хвилин потому. тому. Перше, бо ви охоче проводите час з людьми, що вам подобаються. Час з друзями або тими, кого колись зможете другом назвати. Друге, бо ви одна вдома. Третє, бо вам самотньо. Четверте, бо дме північний вітер. Дві хвилини потому. тому. Лео, дякую, що не гніваєтеся на мене. Я вам вчора написала огидного листа. Ви для мене не просто звичайний друг. Ви означаєте для мене набагато-набагато більше. Ви є в моєму житті. Ви, ви людина, яка відповідає на мої непоставлені запитання. Так, я почуваюся самотньо, а тому вам пишу. Сорок секунд по тому. Як зустрічі з Мією? Дві з половиною хвилини по тому. Generated.. Жахливо. Їй не до вподоби, як я розповідаю про Бернарда, їй не до вподоби, як я розповідаю про свій шлюб, їй не до вподоби, як я розповідаю про свою родину, їй не до вподоби, як я розповідаю про листи, їй не до вподоби, як я розповідаю про свого, як я розповідаю про Лео, їй не до вподоби, як я взагалі розповідаю, їй не до вподоби, що я про щось розповідаю, їй усе не до вподоби, я їй не до Хвилину по То навіщо ви про такі речі розмовляєте? Адже ви хотіли з нею просто пройтися по барах, як у старі часи. Три хвилини потому. Старі добрі часи не повернути. Тому вони і називаються старими. Нові часи не можуть бути такими, як старі. Якщо ви намагаєтеся їх такими зробити, то вони виглядають старими і обшарпаними до стоту, як ті, хто за ними тужить. Не варто горювати за старими часами, бо хто за ними горює, той сам старий і нудний. Хочете дещо розповім? Нічого я так не хотіла, як додому до Лео. П'ятдесят секунд по тому. Чудово, що я для вас дім. Дві хвилини по тому. Лео, скажіть чесно, що думаєте про мене і Бернарда після всього, що почули від мене та мії? Тільки чесно, будь ласка. Чотири хвилини по тому. Емі, хіба таке обговорюють опів на першу ночі? Та й взагалі, хіба ви не хотіли своє внутрішнє життя тримати якомога далі від мене? Утім, якщо вже хочете, то ось моя думка. Як на мене у вас хороший шлюб. Сорок п'ять секунд по тому. Хороший шлюб – це негативна оцінка. Це щось погане? Чому люди кажуть, що хороший шлюб – це поганий шлюб? Шість хвилин по тому. це не негативна оцінка. Коли щось хороше, то воно не може бути поганим, чи як ви вважаєте. Поганим воно стає тоді, коли припиняє бути хорошим. Тоді варто себе запитати, чому більше не працює добре, або чи може воно ще краще працювати. Утім, щиро кажучи, я не та людина, з якою варто обговорювати Бернарда та ваш шлюб. Гадаю, що і змією цього робити не варто. А от сам Бернард, якраз правильна людина, мабуть. 13 хвилин тому. Говай, ви і заснули? 35 секунд тому. Лео, я хочу почути ваш голос. 25 секунд тому. Не зрозумів? 40 секунд тому. Я хочу почути ваш голос. 3 хвилини тому. «Ви серйозно? Як ви собі це уявляєте? Зробити записи і відправити його вам? Щоб ви хотіли від мене почути? Досить записати щось на кшталт 21, 22, 23? Чи мені може заспівати? Якщо вловлю буває якусь мелодію, то потім не можу здихатися, а згодом і звучить непогано. Ви могли би на піаніно акомпанувати?» «55 секунд по тому. Зараз хочу». «Лео, я хочу негайно почути ваш голос. Виконайте моє бажання. Подзвоніть мені. 83-17-433. Наговоріть щось на автовідповідач. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, просто кілька слів». Хвилина по тому. «А я охоче почув би, як ви вимовляєте речення, які в листах пишете великими літерами. Ви тоді кричите, Пронизливо? Вищите? Може?» Дві хвилини по тому. Лео. Ось, що я пропоную. Ви мені зараз дзвоните і начитуєте лист. Наприклад, ви серйозно? Як ви собі це уявляєте? Зробити запис і відправити його вам? Щоб ви хотіли від мене почути. А тоді я вам дзвоню і кажу, зараз хочу, Лео, я хочу негайно почути ваш голос. Виконайте моє бажання. Три хвилини по тому. Так, згода. Але давайте перенесемо цю затію на пізніший час. У мене сьогодні голос не дуже, до того ж я втомлений як пес. Давайте проведемо сеанс начитування голосу на автовідповідач. Сьогодні ввечері о 21-й годині та з келишком вина. Ви не проти? Хвилину по тому. Не проти. Відпочивайте, Лео. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що поговорили зі мною. Дякую, що ви є в моєму житті. Дякую. 45 секунд по тому. А тепер викидаю ноутбук зі свого ліжка. Добра ніч. Наступного вечора. Тема «Наші голоси». Привіт, Еммі. Зробімо, як домовилися. Три хвилини по тому. Так, звісно, вже схвильована. Дві хвилини по тому. А якщо вам не сподобається мій голос, ви сумніватиметеся, а тоді й подумаєте... Оце той тип, який весь цей час зі мною розмовляв? Будьмо, я п'ю французьке вино. Півтори хвилини по тому. А якщо навпаки? Якщо вам не сподобається мій голос? Якщо мій голос наче шкреботіння нігтем, Якщо ви після цього взагалі зі мною не захочете розмовляти? Будьмо, я п'ю віскі, якщо ви не проти. Для вина я надто знервована. Дві хвилини по тому. Візьмімо два щойно надісланих листа. Домовилися? Три хвилини по тому. Але то складні листи, поза майже цілком складаються з питань. Запитання складно вимовляти, коли говориш із кимось вперше, а надто для жінок. Вимовляючи запитання, жінкам дуже складно вправлятися з голосом, оскільки наприкінці речення голос повинен підвищуватися, тож вони змушені брати ще вищий діапазон. Якщо жінка до того ще й нервується, то вона звучить голосно, як квочка. Розумієте? Оте куд не звучить по-дурному. Хвилину тому. Еммі, починаємо. Я перший говоритиму. За п'ять хвилин говоритимете ви. Коли завершимо, то спишемося. І лише після цього слухатимемо запис. Зрозуміло? Тридцять секунд тому. Чекайте, номер телефону свій дасте? 35 секунд по тому. Перепрошую, Емі. 45, 20, 7, 3, 7. Отож, починаю. 9 хвилин по тому. Все, я завершив. Тепер ви. 7 хвилин по тому. Готово. Хто перший слухає? 50 секунд по тому. Одночасно. 40 секунд по тому. Згода. А тоді і спишемося. Чотирнадцять хвилин по тому. Лео, чому ви мені не пишете? Якщо вам не подобається мій голос, то можете сміливо сказати мені це у вічі. В листі, звісно. Я вважаю, що у виборі листа до прочитання мене як жінку відверто обділено, а сторонній звук у моєму голосі наче шкрябання. Це не моя вина, то все віскі. Якщо ви зараз не відпишетеся, то я вип'ю одразу всю пляшку, і за моє лікування від алкогольної інтоксикації платитимете ви. Дві хвилини по тому. Емі, я раптом не знаю, що казати. Тобто я просто ошелешений. Я вас собі інакше уявляв. Скажіть, а ви завжди так розмовляєте? Чи ви якимось чином змінили голос? 45 секунд по тому. І як я розмовляю? Хвилину по тому. Божевільно еротично. Наче ведуча передачі про секс. Сім хвилин по тому. Звучить незле, з цим можна жити. А ви теж нічого, ви розмовляєте набагато сміливіше, ніж пишете, і голос у вас хрипкий. Найбільше мені подобається, як ви кажете, оце той тип, який весь час зі мною розмовляв, а надто слова тип і розмовляв. Ваша и просто дивовижна, чітка й виразна одночасно, наче шепіт, наче видих, наче ви крізь зуби випустили дим. Прикро, що такий звук не часто зустрінеш, шеге ж? Ви мусите якомога більше слів з таким і використовувати, а в слові розмовляв перший склад роз., ви вимовляєте просто таки розбещено, достоту сексуально, звучить, наче виклик, байдуже до чого, просто як виклик. Ці звуки можна використати у назві нових пігулок для підвищення потенції, роз. замість віагри, за звуковим зразком від леоляйки було б чудово. Чотири хвилини тому. Мене ошелешила ваша вимова шкряботіння. Такого граційного, м'якого, приглушеного, чистого шкряботіння я ніколи не чув. Ніякого вереску, булькання чи каркання. Просто гарне, елегантне, приємне шкряботіння. А ваші віскі назвучить дуже благородно і вишукано. Скій, наче ключ до вашої спальні. Я вже майже допив пляшку вина. Хвилину потому. «Лео, пийте, не зупиняйтеся. Я люблю, коли ви трохи на підпитку. Це ще й у поєднанні з вашим голосом звучить певною мірою, як...» «Двадцять хвилин по тому. Лео, ви де поділися?» «Десять хвилин по тому. Хвилинку відкоркую пляшку червоного вина. Еммі, французьке вино дуже хороше, а ми так навдивовижу рідко його п'ємо, занадто рідко і занадто мало». Пили б ми частіше і більше французького вина, то були б щасливіші і спали б ліпше. Емі, у вас дуже еротичний голос. Мені подобається ваш голос. Голос Марлен також еротичний, але не схожий на ваш. Марлен прохолодніше, ніж ви. Голос Марлен глибокий, але охолодний. Голос Емі глибокий і теплий. І вона каже «віскі». Віскі, віскі. Давайте вип'ємо ще за наше здоров'я. Я, я п'ю французьке вино. Еммі, я знову перечитаю ваші листи. І вони зазвучать зовсім інакше. Я читав ваші листи цілковито хибним голосом. Я читав їх голосом Марлен. Еммі була для мене Марлен, але Марлен на самому початку, коли все ще було попереду. Тоді було лише кохання і більш нічого. Все видавалося можливим. «Емі, ви там як?» «П'ять хвилин по тому. Лео, ну що ж ви так? Хіба можна так хутко пити? Хіба не можна трохи довше протриматись? На випадок, якщо ви впадете там біля комп'ютера. Добраніч, мій любий. З вами чудово. Але іноді, саме тоді, коли починається найцікавіше, це однозначно триває надто мало. Що ж, принаймні, у мене є автовідповідач». Перед сном я ще кілька разів охоче послухаю Лео, оце той тип, який весь цей час зі мною розмовляв, ляйке. Це чудовий засіб від північного вітру. Дванадцять хвилин по тому. Ні, Емі, не лягаймо ще спати. Я не сплю, Еммі. Приїздіть до мене, вип'ємо з вами ще покелиху вина, і ви шепотітимете мені на вухо. Віскі, віскі, віскі. Я обіцяю, я просто покладу руку вам на плече. Лише самі обійми, лише один поцілунок. Ну, кілька поцілунків і більше нічого. Кілька невинних поцілунків. Еммі, я хочу знати, як ви пахнете. Тепер ваш голос звучить у моїх вухах, і я хочу відчути ваш запах. Справді, Еммі, приїжджайте до мене. Я плачу за таксі. Ні, на це ви не погодитеся. Нехай, байдуже, хтось за таксі заплатить. «Гохляйтнерштраси, 17.15, приїжджайте до мене. Чи, може, я приїхав би до вас? Я можу, щоб лише один раз відчути ваш запах, лише один раз поцілувати. Ми не будемо кохатися. Ви заміжня, на жаль. Ми не кохатимемося, я обіцяю. Бернарде, чуєте, я обіцяю». «Еммі, я хочу лише відчути запах вашої шкіри. Я не хочу знати, як ви виглядаєте. Ми не вмикатимемо світло. Ми будемо в темряві. Лише кілька поцілунків, Еммі. Хіба це щось лихе? Хіба це обман? Що таке обман? Лист чи голос? Запах? Поцілунок? Я хочу бути поруч з вами зараз. Я хочу обіймати вас. Хочу провести з емі лише одну ніч». Я заплющу в очі. Мені не треба знати, як вона виглядає. Я лише відчуватиму її запах, цілуватиму, відчуватиму її поруч. Я сміюся від радості. Хіба це обман, Еммі? П'ять хвилин по тому. Оце той тип, який весь цей час зі мною розмовляв? Добраніч, Лео. З вами так гарно, так дивовижно гарно, невимовно гарно. Я можу до цього звикнути. Я до цього звикла.